Маркуїс замислено колупав землю тростиною. Коли він повернувся у вихідне положення, обличчя його знову було безпристрасним. «Освітіть сліди ще раз», – наказав він. «Що ви думаєте про них, інспекторе?» «Взуття великого розміру, щонайменше десятого», – озвався Пейдж. Біда в тому, що ми не можемо навіть приблизно визначити вагу його власника, оскільки сліди затоплені і визначити їхню глибину неможливо. Хтось із підозрюваних носить десятий номер? Тільки не вайт. Він високий, але носить взуття не більше сьомого чи восьмого розміру. Гаразд. Що іще ви хотіли показати нам, сержанте? Пройдіть до фасаду, сер, сказав Борден. Куля застрягла он у тому дереві, а поруч із ним інші сліди, цього разу – жіночі. Фасад павільйону не змінився, лише віконниці на обох вікнах кабінету були прикріплені до стіни. Пейдж спробував уявити собі сцену, якою вона виглядала вчора, але його здивувало дерево, до якого їх підвів Борден. Це був в'яз із товстим стовбором, що стояв футів за 15 від вікна по прямій лінії. Фейдж добре його пам'ятав. Поспішаючи до вікна, він пробіг так близько від дерева, що зачепив його, а відновлюючи в пам'яті кожен крок, усвідомив, що був поруч із деревом саме в той момент, коли пролунав другий постріл. Сержант Борден із цілком зрозумілим тріумфом указав променем ліхтаря на стовбур. «Дивіться уважно, сер, трохи вище. Якщо ви піднімете руку, то можете торкнутися дірки». Вона якраз на тій висоті, куди мала вити куля при пострілі з вікна. Це кульовий отвір, і його напевно пробила куля з Браунінга 32-го калібру. Полковник Маркуїс вивчив дірочку в мокрому стовбурі і повернувся до вікна. «Витягніть кулю", звелів він. Коли складаний ніж Бордена виколупав ще одну свинцеву кульку, не надто розплющену в м'якій корі, Її передавали з рук у руки. У Пейджа сумнівів не було. «Звісно, необхідне обстеження», – обережно сказав він. «Проте я впевнений, що це куля з браунінга 32-го калібру». «Але яким чином?» «Ви ще не зрозуміли?» – усміхнувся полковник. «Почекайте, поки ми не закінчимо». «Бордене, коли покажете нам сліди, зателефонуйте до ярду і скажіть, щоб сюди прислали фотографа». Мені потрібні фотографії та вимірювання кульового отвору. Ви не бачите нічого дивного. Куля увійшла майже по прямій лінії. Фотограф уже виїхав, сер, сказав Борден, а ось інші сліди. Відвівши супутників трохи назад, він спрямував промінь ліхтаря на пляму позаду і праворуч від дерева, якщо стояти обличчям до павільйону. М'яка і рідка трава під деревом була добре захищена гілками. У ґрунті виднівся чіткий відбиток жіночого черевика – вузького, з гострим носком і на високих підборах. Це був слід правого черевика. Змазаний відбиток носка лівого знаходився дюймах у шести від нього. Сліди виглядали так, ніби хтось ховався за деревом і визирав з-за нього. Але коли Пейдж побачив сліди – його обережний скептицизм змінився повною недовірою. Не поспішайте, сер, спокійно сказав він, це фальшивка. Сержант Борден видав протестний звук, але Маркуїс із зацікавленням подивився на Пейджа. Що ви маєте на увазі, інспекторе? Те, що хтось сфабрикував докази. Я можу заприсягтися, що ніхто не стояв під цим деревом. «Я знаю це, бо проходив за пару дюймів від нього і, безумовно, помітив би, якби хтось був поблизу». Пейдж присів на впочіпки біля двох слідів, розглядаючи їх. «Крім того, подивіться на відбитки. У вас є рулетка, Бордене? Вони занадто глибокі. Якщо правий слід залишила жінка, то вона має бути амазонкою або товстухою з цирку». Кому б не належали ці сліди, він важив 12 або 13 стоунів. Маркуіс озирнувся навколо і кивнув. Безперечно, людина, що залишила сліди, або чоловік, або жінка, яка щосили тупнула правою ногою, щоб вийшов чіткий, безпомилковий відбиток. Так, це сфабрикований доказ. Я схильний вважати таким і слідив зуття десятого розміру біля задньої сторони павільйону. «Обидві серії відбитків залишені спеціально для нас, але одна річ із цим не узгоджується. Як щодо кулі 32-го калібру в дереві? Це теж сфабрикований доказ, а якщо так, то з якою метою?» Пейдж дивився на полковника, думаючи, чи є це запитання риторичним, чи старий справді не знає відповіді. «Визнаю, сер», – сказав він, – «що висновки Дейвіса виглядають правильними». Він казав, що ми знайдемо кулю зовні. Так і сталося, але все одно це здається сумнівним. Я пробігав повз дерево якраз під час другого пострілу. Як же я не чув свисту кулі, що влучила в стовбур? Звісно, я міг не звернути уваги, це можливо, але інше абсолютно неможливо. Лінія кулі так, як бачите, вона увійшла в дерево по прямій від вікна. Постріл із браунінга зробили в дальньому кутку кімнати. Коли ми стоїмо обличчям до павільйону, цей кут знаходиться ліворуч від нас. Щоб влучити звідти в дерево, куля мала б описати криву, як бумеранг, наче параболу, чи як це називається. Виходить, нісенітниця. «Так», – кивнув Маркуіс, – «ходімо в павільйон». Вони мовчки рушили. Пейдж увімкнув світло в маленькому центральному коридорі і відчинив двері кабінету ліворуч. Там нічого не змінилося. Повітря у великій кімнаті було спертим і затхлим. Коли Пейдж повернув інший вимикач, потік світла ринув із лампи у формі дракона, що висіла над письмовим столом. Але далеко від столу кімната залишалася в тіні. Матові сторони лампи перетворювали її на прожектор, і в кімнаті можна було розгледіти лише силуети книжкових шаф поруч з якими тьмяно виблискували великі жовті вази. Спочатку полковник Маркуїз підійшов до західних вікон і переконався в їхній неприступності. Так, пробурчав він, якщо вбивця не зробився тонким, як поштова листівка, він не міг вибратися через ті вікна. До того ж кімната дуже темна. Проведімо маленький експеримент. Я прихопив із собою ось це. Він дістав із кишені піджака браунінг сера Ендрю Треверса. Але спершу ми... Маркуіс жонглював пістолетом, вимірюючи на око відстань. Потім повільно обійшов кімнату, обстежуючи кожне вікно. Біля письмового столу він затримався, і двоє інших підійшли до нього. Шухляда столу була незамкнена. Полковник висунув її, продемонструвавши акуратні аркуші від друкованого рукопису. На горі пачки лежали блокнот, і чекова книжка банку Whitehall. На верхньому аркуші блокнота дрібним акуратним почерком було написано кілька рядків. Сара Семюел Спутні, Гейр Роуд, 36D, рекомендації, леді Емма Марклтон, Лауердін, Кенсінгтон, Шеффілд Террас, 18, Західний округ 8. Доручити Пенні написати їй. «Нова покоївка та її рекомендації», – сказав полковник Маркуїс. «Нічого важливого. Як останню надію спробуємо нашу реконструкцію». Прикульгавши до жовтої вази в далекому кутку, він знову став жонглювати Браунінгом. «Я збираюся, стоячи тут, вистрілити в тому напрямку, де стояв суддя. Потім я кину пістолет у вазу. «Інспекторе, ви будете зображати Вайта. Станьте там, де стояв він». «Приблизно посеред кімнати. Коли почуєте постріл, різко поверніться і скажіть, чи можете ви мене бачити». Пейдж зайняв позицію. Він очікував, що постріл пролунає негайно, але зрозумів, що полковник тягне час, аби заскочити його зненацька. Постріл був таким гучним, що здалося, ніби кімната захиталася, як каюта під час шторму. Мимоволі здригнувшись, Пейдж повернувся. Щойно він дивився на яскравий промінь світла з лампи дракона, і тепер, вдивляючись у темний куток, не міг розгледіти нічого. Але почув слабкий звук, наче хтось опустив парасольку у порцелянову підставку. «Ну, ви можете мене бачити?» – долинав голос із темряви. Очі Пейджа поступово звикали до пітьми. «Ні, сер, відповів він, – «зараз я бачу лише тінь біля вази». Полковник Маркуїс шкутильгаючи, рушив уперед, тримаючи в руці пістолет. Зверніть увагу, інспекторе, що куля не вилетіла у вікно. Роздратований сержант Борден уже вивчав свіжий шрам, на який вказував полковник. На жовтих шпалерах стіни між південними вікнами тепер було два кульових отвори. Куля, випущена Маркуїсом, влучила в стіну за фут від лівого вікна. «Але якщо та куля не влучила в дерево, то куди вона ділася, сер?» – допитувався Борден. «Мене вже нудить від куль. Вони сиплються дощем, і в жодній з них немає жодного сенсу». О пів на шосту інспектор Пейдж вийшов зі станції метро «Вестмінстер» і втомлено поплентався набережної Вікторії до нового Скотленд-Ярду. Він досяг безсумнівного прогресу. Його записник містив докази як на користь виправдання, так і на користь обвинувачення, але залишився без ланчу і пива. Поруч зі скотланд Ярдом була певна, настільки непомітна, наче вона вдавала, що не існує зовсім. Проте її часто відвідували поліцейські. Вибравшись із густого туману, що піднімався над річкою, Пейдж виявив, що паб щойно відчинився. Він не став заходити до загального бару, а попрямував до окремого кабінету, де в каміні яскраво палав вогонь. Але з подивом побачив, що кімната вже зайнята. У кріслі, витягнувши довгі ноги до вогню, розташувалася фігура, демонструючи голову з рідким сивим волоссям над спинкою крісла, певний кухоль у веснянку в руці та хмару сигаретного диму. Коли чоловік обернувся, до вище описаного додалося усміхнене обличчя полковника Маркуїса. Таке було нечувано. Якщо заступники комісарів ходять до пивних, то не до тих, які відвідують їхні підлеглі, і було б дивно бачити їх за випивкою з кимось за званням нижче старшого інспектора, але полковник Маркуїс понад усе на світі любив порушувати правила. А, інспекторе, привітав він Пейджа, заходьте. «Так, це старий власною персоною. Можете на мене не витріщатися. Я чекав на вас. Тільки випийте пиво, перш ніж почати говорити». Коли подали пиво, полковник замислено палив, поки Пейдж атакував свій кухоль. «Ну, розповідайте. Які успіхи?» «Не знаю, як щодо успіхів», – озвався Пейдж, розслабившись. «Але новин не бракує. Від усієї справи залишається один пшик». «Що означає пшик?» – суворо запитав Маркуїс. «Припиніть видавати дивні звуки і відповідайте на запитання. Прикро, коли інспектор столичної поліції...» «Пробачте, сер, я мав на увазі, що два наші припущення перевернулись до гори Дригом. Особа, яку ми вважали найбільш підозрілою і яка не мала алібі, виправдана повністю. А особа, яку ми вважали більш-менш поза підозрою...» Ну тепер вона входить до числа підозрюваних. Маркус широко розплющив очі. Гм, мене це не дивує. Хто ж виправданий? Керолін Мортлейк, стомлено відповів пейдж. Краще б вона не завдавала нам стільки клопоту. Можливо, вона сама того не знає, але в неї залізне алібі. Керолін дійсно ходила на Гейстінг Стріт. Я сам побував там, у надії відстежити її пересування і роздобув для цього її фотографію. У будинку 66 немає канцелярської крамниці, але в будинку 32 є газетна крамничка, куди вона звернулася за довідкою. Господиня крамнички помітила жінку, яка бродила туди-сюди вулицею, дивлячись на номери будинків, і поводилася дивно. Нарешті вона зайшла до крамнички і запитала, чи не залишали там листа для Керолін Бер. Я показав фотографію, і господиня Крамнички відразу впізнала Керолін Мортлейк. Ніякого листа, звісно, там не було, але Керолін заходила туди за 20 хвилин до п'ятої, і навіть якби мала чобути скороходи, вона ніяк не могла дістатися з Блумсбері до Гемстеда до пів на шосту, тож Керолін Мортлейк відпадає. Деякий час полковник Марковіс мовчки дивився на вогонь, потім кивнув. Якби там не було, це звужує коло, сказав він. А хто знову опинився під підозрою? Сер Ендрю Треверс. Господи. вигукнув Маркуїс, явно цього не очікуючи. Підвівшись із крісла, він пройшовся кімнатою, сердито постукуючи тростиною. Розумію, сер, усміхнувся Пейдж, б'юся об заклад, ви думали, ніби я назву міс Айду Мортлейк. Проникливий хлопець, зауважив Маркуїс. «Я знаю», – продовжував Пейдж, – «що вам здалося, ніби я підкреслено її ігнорую. Ви можете вказати на розбіжності в часі». Вайт каже, що Айда була в будинку і розмовляла з Дворецьким о на шосту, безпосередньо перед тим, як він побіг до павільйону. Результат – алібі. Але, за словами Дейвіса, вона говорила з ним о 20-й хвилині на шосту, і після цього він пішов на кухню. Результат – немає алібі». «Так, я про це думав», – погодився полковник. «Офіціанти, ще пива». «Ви також могли б сказати, що в цьому злочині відчувається жіночий почерк і намагання підвести під підозру Керолін Мортлейк. Але моя думка про Айду залишається незмінною. І більше того», – додав Пейдж, постукавши по столу, «за цією справою стоїть чоловічий розум». «Згоден, але як щодо Треверса». Чому він знову під підозрою? Можливо, це надто сильно сказано. Сер Ендрю заявив, що був у своїй конторі всю другу половину вчорашнього дня і що вийти звідти можна лише через кімнату клерка. Так от, сер, це очевидна брехня. Є інший вихід. Пожежна драбина біля задньої стіни будівлі проходить повз вікно кабінету Треверса. Сер Ендрю міг нею спуститися. Звісно, я не стверджую, що він це зробив». Гм, Маркуїс знову сів і втупився мрійливим поглядом у камінну полицю. «Там навколо цілий вулик офісів. Не можу позбутися відчуття, що вигляд солідного і поважного Барестера в циліндрі, який спускається пожежною драбиною серед білого дня, викликав би певні коментарі, не кажучи вже про веселощі. «Чорт, забирай, Пейдж!» У цій справі сер Ендрю Треверс виглядає таким самим дисонансом, як його пістолет. Як він вписується в картину? Де його мотив для вбивства друга? Як він міг потрапити на територію непомітно для пильного погляду Робінсона? Ні, я не уявляю собі, щоб цей манірний адвокат був втягнутий у подібну історію. Імовірно, сер, у вас є якась ідея щодо того, що сталося насправді припустив Пейдж. Він вимовив це не без зловтіхи, яка зачепила Маркуйса. «Ви маєте рацію, юначе. Я знаю, хто вбивця і як було скоєно злочин, але мені потрібні факти і докази. До того ж, я відчуваю приниження від думки, що можу помилитися, хоча можливість цього настільки мала, що її не варто брати до уваги. Займімося фактами. Вам вдалося розкопати щось іще?» Тільки те, що стосується алібі. Наприклад, Дейвіс. Пейдж швидко поглянув на полковника, але той залишався незворушним. Його алібі – те, що він був на кухні з кухаркою та покоївкою з 5.20 до 5.45. Більш-менш підтвердилося. Я кажу більш-менш, оскільки, за словами кухарки, приблизно пів на шосту він спускався до підвалу за пивом. Питання в тому, чи вистачило б йому часу дістатися до павільйону і повернутися назад. Залишається ще одна людина, пов'язана зі справою – старий Елфред Пенні. У нього немає алібі в тому сенсі, що його неможливо перевірити. Пенні каже, що пішов із бібліотеки Гідхола о п'ятій і поїхав на метро. Але через скасування потягів на кількох пересадках повернувся додому не раніше п'ятої сорок. Пасажир метрополітену – остання людина, чиї пересування можна відстежити. Особисто я думаю, що він каже правду. Пейдж згорнув записника. Це все, сер, Більше ніхто не пов'язаний зі справою. Отже, убивця – один із них. Є ще два факти, які завершують мій рапорт. І я назву їх, якщо хочете, але вони лише показують, як звузилося коло підозрюваних. «Усе-таки краще назвіть їх». «Так, сер. Я намагався з'ясувати, хто підробив відбитки взуття десятого розміру та жіночі сліди. Мені дозволили обстежити всі гардероби в будинку». Жіночий слід залишила права туфля четвертого номера, і Айда, й Керолін носять цей розмір – але на жодній туфлі в будинку не було жодних ознак бруду, якщо не рахувати звичайних бризок дощу приходінні вулицею. Це факт номер один. Факт номер два стосується чоловічого взуття. Тільки одна людина в будинку носить десятий розмір. «Хто?» – різко запитав полковник Маркуїс. «Пенні». Пейдж не міг визначити за виразом обличчя полковника – підбадьорений він чи розчарований. Але якась реакція безперечно мала місце. Маркуїс схилився вперед при світлі полум'я, клацаючи пальцями та блискаючи очима. Але оскільки він мовчав, Пейдж додав. У Пенні лише дві пари черевиків – коричнева та чорна. Чорну він носив учора, і вона була мокрою, але на жодній парі немає прям бруду, а бруд з біса важко зчистити повністю. Він замовк, помітивши, що офіціант, який обслуговував їх, таємничим виглядом просунув голову в двері і обережно ступив у кімнату. «Прошу вибачення, але ви, полковник Маркуїс?» «Думаю», – закінчив офіціант тоном людини, яка робить висновок. «Вас просять до телефону». Заступник комісара швидко підвівся, і Пейдж помітив, що він уперше виглядає стурбованим. «Іду» казав він і звернувся до Пейджа. «Це кепсько. Лише мій секретар знає де я, але я велів йому не дзвонити мені, якщо... Вам краще піти зі мною, інспекторе». Телефон знаходився у вузькому коридорі на задній стороні будівлі, що пахнув старим деревом і пивом. При світлі лампи Пейдж бачив вираз обличчя свого шефа, і його також почала охоплювати тривога. Чоловічий голос у слухавці був таким гучним, що полковнику довелося відсунути її від вуха. «Це ви, полковнику?» – запитав голос. «Говорить Ендрю Треверс». У трубці почувся кашель. «Я телефоную від Мортлейків». «Щось не так?» «Так. Ви чули про дівчину?» «Здається, її звуть Сара Семюлс, яку найняли покоївкою, і яка мала наступного місяця замінити Міллі Райлі». Як вам відомо, вона була тут учора у другій половині дня разом із іншими кандидатками і пішла останньою з них. Сара телефонувала сюди близько години тому. Вона хотіла поговорити з Керолін. Сказала, що має повідомити їй дещо дуже важливе і боїться говорити про це з кимось іще. Керолін йняла її, а іншим вона, схоже, не довіряє. Але Керолін пішла простежити за приготуванням до похорону «Я сказав, що я – сімейний адвокат, і запропонував повідомити все мені». Дівчина довго вагалася і нарешті сказала, що прийде. До будинку судді щойно зможе. «Ну?» Фейдж уявляв собі масивне бліде обличчя сера Ендрю Треверса, що майже кричав у трубку. «Сара Семюелс не дійшла до будинку, маркуєсе. Вона лежить мертва на під'їзній алеї», Зі столовим ножем у спині. Полковник Маркуїс повільно поклав слухавку і повернувся. «Я мав передбачити це, інспекторе», – сказав він. «Але до дзвінка Треверса я не міг пояснити один пункт. Очевидно, хтось у будинку знову підслухав розмову по паралельному апарату. Ви маєте на увазі, що її вбили, аби перешкодити повідомити про щось?» Пейдж потер чоло. Але я не розумію, що вона могла бачити чи чути. Навіть якщо Сара Семюелс затрималася пізніше за інших кандидаток, вона мала піти до четвертої. У цей час суддя був живий і здоровий. Полковник, здавалося, не чув його. Він ледь не гриз нігті. Але мене турбує не це, інспекторе. Я міг передбачити, що злочинець спробує вбити Сару Семюелс. Але не у такий спосіб. Це була фатальна помилка. Тепер я маю докази. Залишилося зробити тільки одне, і я зможу здійснити арешт. Не розумію, чому вбивця зробив це так дивно, і на території будинку судді. Хіба що в сліпій паніці або... Він махнув рукою та випрямився. Сідайте в поліційну машину, інспектори, і їдьте до Гемстеда якнайшвидше. До мого прибуття займатиметеся звичайною рутиною. «Я незабаром поїду слідом за вами. Мені потрібно захопити з собою двох важливих свідків. Один із них – побачите самі, а інший – Гейбріел Вайт». Пейдж втупився в нього. «Гадаю, сер, ви знаєте, що робите? Думаєте, Вайт таки винен?» «Ні, Вайт не вбивав суддю, а тим більше не міг убити дівчину, сидячи під нашим наглядом у Скотленд-Ярді» але він буде дуже корисним при реконструкції», – додав полковник Маркуїс, «коли я приблизно за годину продемонструю, яким чином убивця вибрався із замкненої кімнати». Вогні машини скотланд ярду описали у темряві круту дугу. Під'їзна алея повертала до будинку. По обидва її боки темніли в'язи, і це місце не було видно ні з будинку, ні з вартівні». Біла хвиляста пелена туману прилипала до землі, мов скатертина. Пейдж піднявся з переднього сидіння поліційного автомобіля та подивився поверх вітрового скла. Фари освітлювали тіло жінки, що лежало частково на спині, частково на правому боці, фути на два-три лівіше, майже біля коріння в'яза. Взявши ліхтар, пейдж вийшов з машини. Неподалік тіла стояло кілька людей. Серед них був сер Ендрю Треверс. Без капелюха і з піднятим коміром темно-синього пальта, він виглядав куди менш вражаюче. Айда Мортлейк виглядала з-за дерева. Брамник Робінсон, схожий на гнома у плащі, світив ліхтарем. Мертва жінка лежала на килимі з опалого листя, яке, як усвідомлював пейдж, виключало можливість знайти сліди ніг. Зі стану листя було очевидно, що її вдарили ножем на під'їзній алеї, а потім відтягли у бік. Нагнувшись, він побачив руків'я ножа, що стирчали під лівою лопаткою. Промінь ліхтаря показував, що це звичайний ніж для обробки м'яса, який можна бачити на будь-якому обідньому столі з чорним кістяним руків'ям. Крові було багато. Убита була невисокою, досить повною, скромно одягненою жінкою, років під тридцять. Обличчя було вкрите брудом і порізане гравієм. Очевидно, коли вбивця вдарив її ззаду, вона впала на алею обличчям донизу, а потім її перевернули на бік і відтягли до в'яза. Промінь ліхтаря ковзнув по деревах і у бік будинку, потім знову спрямувався на жертву. У трьох-чотирьох футах від тіла серед листя лежав важкий молоток. Пейдж повернувся до поліційної машини. «Кросбі, зробіть фотографії!» «Лейне, займіться відбитками пальців!» «Решта, підійдіть сюди!» «Хто виявив тіло?» Робінсон підняв свій ліхтар, освітивши вкрите зморшками обличчя. «Я», – відповів він, – «близько півгодини тому». Сер Ендрю зателефонував мені у вартівню, сказав, що прийде жінка на прізвище Семюелс і наказав впустити її. Ну, я так і зробив. Коли вона йшла алеєю, я висунувся з вартівні і подивився її слід, але не побачив її, бо алея весь час петляє. Я збирався зачинити двері, але почув дивний звук. Який звук? Крик? Вереск? Не знаю, схожий на булькання, тільки гучне. Мені це не сподобалося, тому я взяв ліхтар і пішов алеєю. Коли я звернув за то побачив, як хтось щось кинув і побіг серед дерев. Толком я нічого не розглядів, просто побачив щось на кшталт пальта і почув шурхіт. Думаю, він кинув ось це. Брамник вказав на молоток, що лежав серед листя. Очевидно, перевернув бідолаху на спину і збирався огріти молотком по голові. Але побачив мене і злякався. Я побіг до будинку і розповів усе серу Ендрю. Фейдж побачив, як до групи повільно приєднуються інші люди, немов магнітом притягнуті до тіла. Потім почувся гучний хрипкуватий голос Дейвіса. «Якщо ви дозволите мені подивитися як слід, сер», – похмуро промовив Дворецький, «я думаю, що зможу впізнати ніж і молоток». «Як на мене, це ніж для нарізки м'яса з набору в нашій їдальні, а молоток схожий на той, що зберігається в майстерні в підвалі». Сер Ендрю звернувся до адвоката Пейдж. Треверс устиг опанувати себе і відгукнувся спокійним, хоча все ще хрипкуватим голосом. «До ваших послуг, інспекторе!» «Ви були в будинку всю другу половину дня». Починаючи з третьої, здається, я прийшов сюди, коли вийшли. Коли Робінсон повідомив про те, що сталося, я грав у трик-трак з міс Айдою Мортлейк. Ми весь час були разом, чи не так, Айдо? Так, звісно, підтвердила дівчина після невеликої паузи. Інспектор інакше й не думає, чи не так, містере Пейдж? Хвилинку, міс. Пейдж повернувся, почувши кроки по гравію. Хто там? Із темряви випливло бліде квадратне обличчя Керолін Мортлейк, на якому було написано «Здивування». Що було його причиною, Пейдж не міг зрозуміти. Втім, незвичний вираз одразу зник, змінившись знайомою цинічною усмішкою. «Лише паршива вівця», – озвалась вона, заховавши руки в рукави, у якої шантажисти виманюють останній Пенні. Дівчина обірвала фразу «До речі, де Пенні?» «Містер Пенні в павільйоні», – відповіла Айда. Він пішов туди близько години тому розбирати батькові папери. «Ви, кажете, містер Пенні ще в павільйоні?» – втрутився Пейдж. «Хто-небудь повідомив йому?» «Боюся, що ні», – винувато мовила Айда. «Я про це не подумала, а він, ймовірно, нічого не чув». «Обережно!» – раптово скрикнула Керолін. З-за повороту несподівано вивернув ще один поліційний автомобіль. Пейдж, що стояв посеред алеї, відскочив назад. Коли машина опинилася поруч із групою, водій різко загальмував. З переднього сидіння, за вітровим склом, піднялася об'ємна постать, відчело піднявши капелюх. «Добрий вечір, леді та джентльмени", привітався полковник Маркуіс, немов диктор BBC. Настала тиша. Пейдж досить добре знав прикру любов свого шефа до барвистих фраз і жестів. Але зараз, коли полковник, спираючись ліктями на вітрове скло, оглядав присутніх, його обличчя було похмурим. На задньому сидінні були ще троє осіб, але Пейдж не міг розгледіти їхніх облич. «Бачу більшість з вас тут», – продовжував Маркуїс. «Чудово!» Буду вам вдячний, якщо всі ви пройдете зі мною до павільйону. Зі мною один гість. Він називає себе Гейбрілом Вайтом, хоча деякі з вас знають його під іншим ім'ям. Полковник подав знак. Одна з темних постатей на задньому сидінні вийшла з автомобіля. При світлі фар Гейбріол Вайт здавався виснаженим і нервовим. Вони один за одним рушили до павільйону, обравши доріжку подалі від тіла. Коли процесія увійшла до кабінету, містер Елфред Пенні з переляканим виглядом підвівся з-за письмового столу судді в окулярах, що з'їхали на ніс. «Приєднуйтесь до нас, містере Пенні», – запросив полковник Маркуіс. «Вам це буде цікаво». Діставши з кишень три пістолети, він поклав їх у ряд на письмовому столі, від якого Пенні поспішно відсунувся. Айда Мортлейк стояла поруч із Треверсом у затінку, далеко від письмового столу. Керолін Мортлейк притулилася до східної стіни. Незворушний Дейвіс, який вочевидь насолоджувався ситуацією, не відходив від полковника, ніби готуючись виконати будь-яку його вимогу. Пенні тримався на задньому плані. Робінсон, не знімаючи кепку, встав біля вікна. Гейбріел Вайт стояв у центрі кімнати, засунувши руки в кишені. Колишня самовпевненість, здавалося, залишила його повністю. Полковник Маркуїс, зайнявши позицію позаду столу під лампою, усміхнувся присутнім. У даний момент, леді та джентльмени, сержант Борден показує тіло Сари Семіолс декому, хто може провести досить незвичайне упізнання – а тим часом я б хотів поставити пару запитань міс Айді Мортлейк». Айда ступила вперед із більшою енергією, ніж очікував від неї Пейдж. Її гарне обличчя злегка почервоніло, але виглядало менш лагідним. «Що ви хочете знати?» – запитала вона. На початку розслідування міс Мортлейк ми чули, що існують два ключі від входу для торговців в огорожі навколо ділянки. Один був у Робінсона, а інший у вас, як у виконувачки обов'язків економки. Вони знадобилися вчора, в другій половині дня, коли ви попросили замкнути ворота для торговців. Робінсон замкнув їх своїм ключем. Де був і де зараз ваш ключ? Вона спокійно дивилася на нього. Він був у шухляді столу в буфетній разом з іншими ключами і зараз лежить там. Але. Як висновок із першого запитання, його могли непомітно взяти, зробити копію і повернути на місце. Ну, думаю, що так. Ним ніколи не користувалися. Тоді моє друге запитання. Сьогодні наш друг Робінсон повідомив нам дещо важливе. Він сказав, що деякий час тому здійнявся галас через західні вікна цього кабінету – які суддя постійно тримав зачиненими віконницями, нібито ви запропонували вставити у вікна нові рами, щоб у кімнаті було більше світла. Це правда? Подумайте, як слід, перш ніж відповісти. Її очі розширилися. Ну, в якомусь сенсі так. Я дійсно заговорила про це з батьком, який не побажав мене слухати. Ми сильно посперечалися, і я відмовилася від цієї думки. «Але це була не моя ідея. А чи я? Можете згадати?» «Звісно, це...» У коридорі почувся тупіт ніг, і двері відчинилися. До кімнати увійшов сержант Борден і віддав честь. Його обличчя сяяло. «Це гаразд, сер?» – доповів він. Це зайняло на кілька хвилин більше, ніж ми думали, оскільки обличчя вбитої дівчини було брудним, і нам довелося відмити його, щоб леді могла бути впевнена, але зараз вона тут і готова дати свідчення. Сержант ступив убік, пропустивши маленьку захекану жінку з темняними очима і сивим волоссям. Вона була в усьому чорному і тримала розкриту парасольку, тому Пейджу спочатку здалося, що він бачить її вперше, але потім він зрозумів, хто це. «Ваше ім'я, мадам?» – звернувся до жінки полковник Маркуіс. «Клара Маккен», – відповіла вона, віддихавшись, і додала. «Місіс». «Який ваш рід занять, місіс Маккен?» «Ви самі знаєте, сер, я тримаю газетну крамничку в Блумсбері в будинку 32 на Гейстінг-стріт. Щойно, місіс Маккен, вам показували тіло Сари Семюелс. Ви коли-небудь бачили її раніше?» «Так, сер», – швидко відповіла жінка. «Тепер я не помилюся, як того разу, коли мені показували фотографію». Ця леді заходила до мене в крамничку вчора о 20 хвилині на 6-ту і запитала, чи немає в мене листа для Керолін Бер. Під час мовчання, що настало і здавалося Пейджу оглушливим, обличчя одного з присутніх різко змінилося. Полковник Маркої підняв руку. «Ваша черга, інспектори», – сказав він, – «здійснювати арешт і попереджати взятого під варту – не мій обов'язок. Ось ваш заарештований». «Херолін Мортлейк», – сказав Пейдж, – «я заарештовую вас за вбивство Чарльза Мортлейка та Сари Семюелс. Мушу попередити, що все сказане вами буде записано і може бути використано як доказ». Кілька секунд ніхто не говорив і не рухався. Херолін Мортлейк, як і раніше, притулялася до стіни, схрестивши руки на грудях, але її очі злобно поблискували а темний червоний рот різко виділявся на збрідлому обличчі. «Не будьте віслюком!» – різко сказала вона. «Ви не можете це довести!» «Можу, дорога юна леді!» – озвався полковник Маркуїс. «Зараз я поясню, як я можу це зробити, давши вам час обдумати захист. На кілька хвилин я залишу вас наодинці з вашими думками і поговорю ще з деким». Він круто розвернувся, на його обличчі різко пролягли тіні. Гейбріел Уайт облизнув пересохлі губи. Змінилося його обличчя, а не обличчя Керолін Мортлейк. «Так, я маю на увазі вас», – кивнув полковник. «Коханця Керолін Мортлейк. Гейбріела Уайта, Лорда Едуарда Вайтфорда. Чи як ви волієте себе називати? Солодка парочка, нічого не скажеш». «Проти мене у вас нічого немає», – заявив Вайт. «Я не вбивав його». «Знаю», – погодився Маркуїс, – «але я можу відправити вас на шибеницю як співучасника вбивства». Вайт ступив уперед, але сержант Борден поклав руку йому на плече. «Стежте за ним, Бордене», – наказав полковник Маркуїс. Не думаю, що тепер йому вистачить духу на щось, але одного разу він побив до напівсмерті жінку в тютюновій крамниці лише тому, що в її касі було всього пару фунтів, коли йому знадобилися кишенькові гроші. Старий суддя мав рацію. Здається, існували певні сумніви щодо того, ким є наш друг Вайт – святим чи закінченим нагітником. Але Чарльз Мортлейк знав відповідь. Марку подивився нарешту. «Думаю, я маю надати вам деякі пояснення», – продовжував він. Коротко розповівши, як я зрозумів, що Вайт брехав від самого початку, брехав навіть про проступки, у яких зізнавався. Він вважав, що це найрозумніше в його плані. Так, Вайт збирався вбити суддю і вбив би, якби не втрутилася його кохана. Але він не збирався бути за це повішеним. У розслідуванні цієї справи був один стартовий пункт, який ми вважали само собою зрозумілим. Він стосується двох здійснених тут пострілів із револьвера Айвор Джонсон 38-го калібру та пістолета Браунінг 32-го калібру, які не вбили суддю. На підставі слів Вайта ми вважали, що перший постріл зробили з Айвор Джонсона, а другий із Браунінга. На цій заяві був побудований захист Вайта. І вона була хибною. Але навіть на перший погляд, якщо враховувати речові докази, історія Вайта виглядає неймовірною саме завдяки визнанню провини. Вайт заявив, що вбіг до цієї кімнати, розмахуючи револьвером 38-го калібру, і що суддя повернувся, стоячи біля відчиненого вікна і щось вигукуючи, після чого він вистрілив. Але що сталося з кулею 38-го калібру? Ця куля, яку, за словами Вайта, він випустив, щойно увійшов сюди, розбила трубку диктофона і врізалася в стіну більш ніж за шість футів від вікна, де стояв суддя. Неможливо повірити, що навіть найгірший стрілець, нездатний відрізнити револьвер від капусти, міг стояти за п'ятнадцять футів від цілі і промахнутися на шість футів. Зовні, за вікном, по прямій лінії від нього стоїть дерево, у стовбурі якого, також на прямій лінії з вікном, ми виявили кулю з пістолета Браунінг 32-го калібру. Інакше кажучи, куля з Браунінга знаходилася саме там, де слід було очікувати, якби Вайт, увійшовши до кімнати, зробив перший постріл із цієї зброї. Він не влучив у суддю, хоча підійшов близько до нього, і куля, пройшовши крізь відчинене вікно, влучила в дерево. Таким чином очевидно, що перший постріл він мав зробити з Браунінга. Як вирішальний доказ зазначимо, що його історія про таємничий другий постріл із Браунінга позаду і праворуч від нього у кутку біля жовтої вази – явна брехня – Куля не могла спочатку описати криву, потім вилетіти у вікно і влучити в дерево попрямій. Більше того, він безумовно знав, що це брехня. Події розвивалися наступним чином. Увійшовши до цієї кімнати, Вайт вистрілив із браунінга 32-го калібру і промахнувся. Незабаром я поясню, чому. Потім Вайт пробіг через кімнату, кинув браунінг у вазу, прибіг назад. І тоді зробив другий постріл – Зайвор Джонсона, 38-го калібру. «Вам потрібні докази? Мої офіцери можуть їх надати. Цього ранку я провів тут маленький експеримент. Вистрілив, стоячи в кутку біля вази, не цілячись ні в що конкретно, а просто в бік стіни між двома вікнами. Куля влучила в стіну на фут правіше від відчиненого вікна». Якби я стояв на одній лінії зі столом, моя куля влучила б саме в те місце, куди потрапила куля Зайвор Джонсона 38-го калібру. Саме там стояв Вайт, зводячи курок для другого пострілу. Сер Ендрю Треверс ступив уперед. Отже, ви стверджуєте, що Вайт зробив обидва постріли. Але це безумство. Ви самі так казали. Навіщо йому було робити це в замкненій кімнаті? Який у цьому сенс? Це був один із найвинахідливіших трюків, з якими я стикався, озвався полковник Маркуїс. Але він не спрацював. Наступним доказом, до якого привернули нашу увагу, була серія слідів від чоловічого взуття десятого розміру, що перетинали десятифутову клумбу біля західних вікон. Усі ці сліди вели від вікна. Нам хотіли навіяти, що хтось у черевиках десятого розміру, більшого, ніж розмір Вайта, виліз із цього вікна і побіг геть. Але вилізти звідти було неможливо через стан віконних рам. Очевидно, сліди були сфальсифіковані. Але якщо так, яким чином той, хто це зробив, перебрався через клумбу до вікна, не залишивши слідів? Невже він перелетів через неї? Як не дивно так. Точніше, перестрибнув і повернувся назад, залишивши неправдивий доказ приблизно за годину до вбивства судді. Але тільки один із підозрюваних здатний здійснити такий стрибок. Гейбріел Вайт, який, як повідомив нам сьогодні містер Пенні, був рекордсменом зі стрибків у довжину в Оксфорді. Далі ми дізналися від Робінсона про раптовий план, що виник нещодавно у домочадців в судді полагодити ці вікна, щоб вони могли нормально відчинятися. Як бачите, все зосереджується навколо фантомного вбивці, який вб'є суддю і вилізе через західне вікно, залишивши сліди та зброю. Вайт мав намір убити суддю Мортлейка, але він досить розумний і розумів, що як би не загинув суддя, його безумовно запідозрять. Навіть якби він застосував якийсь витончений трюк з метою не привертати до себе уваги, підозр не вдалося б уникнути. Але Вайт міг скоїти вбивство таким чином, щоб доказів для його засудження було недостатньо і більшість людей вважала його невинним. Вайт міг за допомогою спільника в будинку Мортлейків роздобути пістолет Браунінг, що належить другу сім'ї. Неважливо, що це за пістолет, якщо можна буде довести, що Вайт ніяк не міг вкрасти його. Він міг виголошувати дикі погрози на адресу суддів чиїсь присутності. Нарешті він міг купити револьвер 38-го калібру у лихваря, якого знав як поліційного інформатора, і тому не сумнівався, що той одразу повідомить про це. Ще легше було дістати пару черевиків 10-го розміру, зовсім не схожих на його взуття. Спільник міг надати йому дублікат ключа від входу для торговців, який дав би йому можливість у будь-який час проникнути на ділянку. Нарешті він міг дізнатися від спільника, коли іржаві ржаві вікна та віконниці будуть у робочому стані. У будь-який день, коли суддя був сам у павільйоні, Вайт міг пробратися на територію приблизно за годину до запланованої атаки. Він міг залишити сліди ніг, посмикати віконниці, щоб переконатися, що з ними все гаразд, занепокоїти мешканців будинку, щоб вони почали його шукати, але задовго до них проникнути в павільйон. Черевики, у яких Вайт залишив сліди, закопані десь на ділянці. І тепер на ньому власне взуття. Він міг зачинити двері кабінету зсередини, зробити два постріли, один хибний, а інший у жертву. Міг підняти одне із західних вікон і викинути Браунінг назовні. Переслідувачі застали б людину, яка намагалася скоїти вбивство, але не зуміла. Замість неї це зробив хтось, хто вистрілив у вікно ззовні і втік. Хтось, хто носив черевики, що не належали Вайту, і зброю, якої не могло бути у Вайта. Коротше кажучи, Вайт очорнював свій образ з метою обілити його. Він зізнався в намірі скоїти вбивство, доводячи при цьому, що не міг його здійснити. Вайт створював фантом. Він не намагався уникнути підозр, але його не могли засудити, оскільки перед будь-яким судом маячив би грізний рогатий привид, званий розумним сумнівом. Надіти на себе зашморг ката було єдиним способом забезпечити впевненість у тому, що він ніколи не затягнеться на його шиї. Пейдж подивився на Вайта, чиє обличчя знову змінилося. Хоча в очах все ще був страх, на губах зміїлася посмішка. «Розумний сумнів нікуди не подівся, друже», – безтурботно промовив лорд Едуард Вайтфорд. «Ви чудово знаєте, що я не вбивав суддю». «Послухайте, Маркуйсе, я нічого не розумію», – втрутився Треверс, «навіть якщо це правда» яким чином справжній убивця вибрався з кімнати? І чому Вайт чи його спільник виявилися настільки дурними, щоб діяти за колишнім планом, коли вікна не були полагоджені? Ви кажете, що Керолін – убивця. Я не можу в це повірити». «Вельми вдячна, Ендрю», – з усмішкою сказала Керолін, швидкими кроками відійшовши від стіни. Було очевидно, що дівчина не цілком опанувала себе – вона могла контролювати свій інтелект, але не свій гнів на весь світ. «Не зізнавайся ні в чому, Гейбріеле», – продовжувала вона майже весело. «Ти знаєш, що вони блефують. У них немає жодної крихти справжніх доказів проти мене. Вони звинувачують мене у вбивстві батька, але, здається, не розуміють, що я мала б стати невидимою, щоб зробити це. Передавши справу до суду, вони виставлять себе дурнями». «Ви помітили це, Ендрю? Якби Гейбріл і я брали участь у такому дикому плані, то знали б, що вікна запечатані наглухо?» «Міс Керолін, я вам збрехав!» – почувся хрипкий голос. Робінсон нарешті зняв кашкет і м'яв його в руках. «Я вам збрехав!» – повторив він. «Весь день я сидів як на голках і ледь з глузду не з'їхав, але тепер я радий, що так вчинив». «Розумієте, сер, пару вечорів тому місць Керолін пообіцяла мені п'ять фунтів, якщо я потайки, проберуся сюди і полагоджу одне з цих вікон, щоб воно могло відчинятися. Я пішов, але суддя мене застукав і пригрозив спустити з мене шкуру. Але я хотів отримати п'ять фунтів, тому сказав місць Керолін, що полагодив вікно». Я поклявся на Біблії, що нікому не пробовкаюся про це, а вона сказала, що мені все одно не повірять, але я не збираюся лізти в зашморг заради когось. «Тримайте її, Пейдже», – попередив Маркуїс. Але в цьому не було потреби. Керолін, як і раніше, посміхалася. «Ви і Вайт замислили це разом», – продовжував полковник. «Думаю, ви ненавиділи суддю не менше, ніж він», за його м'якість і витончені манери. Крім того, я схильний припускати, що ви опинилися у відчайдушному становищі через ваш колишній зв'язок із шантажистом Ральфом Стетфілдом. Якби ваш батько дізнався про це, він не заповів би вам ні Пенні. А вам потрібні були гроші для ваших коханців на кшталт Стетфілда та Гейбріела Вайта. Звісно, від самого початку було зрозуміло, що Вайт мав у домі спільника. Інакше він не міг би знати так багато. Було також зрозуміло, що цей спільник – жінка. Справа вирізнялася тим, що інспектор Пейдж називав «жіночим почерком», і ні в кого з мешканців будинку не було адекватного мотиву, крім вас і вашої сестри. «Визнаю, це мене непокоїло. Я не знав, хто з вас спільник, і був схильний підозрювати Айду». «Доки не стало очевидним, що всі спроби підвести вас під підозру насправді спрямовані проти неї та декого ще. Який розмір взуття ви носите, Треверсе? «Десятий», – охмуро відповів сер Ендрю. «Як ви могли помітити, у мене досить масивна постать». «Так, пістолет також належав вам, і було відомо, що вчора ви збиралися відвідати суддю». «Ось чому Вайт так затримався, розраховуючи на вашу появу. Ви асоціювалися з Айдою Мортлейк, тому ви двоє підходили на роль підозрюваних». Звісно, за початковим задумом, Керолін Мортлейк не мала безпосередньо брати участь у вбивстві, але вона потребувала алібі. Ральфа Стетфілда мали намір використати як хитрощі для створення цього алібі – яке виглядало б ще переконливішим, оскільки було дискредитуючим. Гейбріел Вайт мав зателефонувати в будинок судді і сказати Керолін, щоб вона вирушала за вигаданою адресою і запитала там про лист. А ви, Керолін Мортлейк, справді мали вирушити за вказаною адресою. Це був спритний задум – те, що такої адреси не існувало, давало вам привід ходити туди-сюди вулицею, привертаючи до себе увагу майбутніх свідків. Це забезпечило б вам алібі на достатній відрізок часу. Ви б відмовились відповідати на будь-які запитання про візит у Блумсбері, чудово знаючи, що поліція до цього докопається, і що покоївка Міллі Райлі підслуховує всі телефонні розмови і напевно повідомить про це. Тоді ви б дозволили витягнути з вас правду, що створює алібі. Все це скидалося на план Вайта. Ви також очорнювали свій образ, щоб обілити його. Але ви все-таки не вирушили на Гейстінгс-стріт. Зробивши паузу, Маркуіс із, із цікавістю подивився на Керолін, потім кивнув у бік Вайта. Ви повуха закохані в нього, чи не так? «Так чи ні?» – відповіла Керолін – «Це вас не стосується і не має стосунку до справи». Проте вона сильно зблідла. Але Пейджа найбільше спантеличував відсторонений, майже байдужий вигляд Гейбріла Вайта, у якому не залишилося ні краплі ранкової енергії. Здавалося, ніби він перебуває на полярній зірці. «Навпаки», – різко заперечив полковник Маркуїс, – «це має найбезпосередніший стосунок до справи». Ви боялися за Вайта, вважаючи його слабким. Боялися, що йому не вистачить духу, або ж він почне метушитися і все зіпсує. Але найбільше ви страшилися за нього самого, хоча ви так само холоднокровні й безжальні, як цей усміхнений Адоніс. Вам хотілося залишитися тут, але ви потребували алібі. Зручний шанс випав вам учора – коли ви розмовляли з групою кандидаток на місце покоївки. Одна з них була схожа на вас. Заступник комісара повернувся до Пейджа. Упевнений інспекторе, що ви помітили схожість Сари Семюлс із Керолін Мортлейк. Невисока, огрядна постать, смагляве, гарне обличчя. Звісно, вона не була двійником, але підходила для наміченої мети. «Що якщо Сару Семюелс відправити на Гейстінг-стріт?» День був похмурий, дощовий, дівчина могла підняти комір пальта і цілком зійти для випадкового свідка за Керолін Мортлейк. «Вам дуже потрібна робота, чи не так? Тоді я влаштую вам випробування. Вирушайте на Гейстінг-стріт, зробіть те й те, інакше роботи не буде». Дівчина, напевно, погодилася. Він знову звернувся до Керолін. «Ви не надто боялися, що пізніше Сара щось запідозрить, бо вірите в силу шантажу. У разі чого ви б сказали їй, краще мовчіть, бо вас заарештують. Але це було вкрай малоймовірно. Сара Семюелс мала почати працювати лише наступного місяця. Не було жодних причин, через які поліція могла б звернути на неї увагу. Таким був ваш план» зліплений буквально за десять хвилин. Тепер ви могли залишатися вдома і навіть убити старого, якби Вайт почав вагатися. Ви пішли до павільйону, перш ніж нібито вирушили за листом. Не тому, що вам знадобилися гроші. Вам був потрібен пістолет у шухляді письмового столу вашого батька. Взяти його непомітно не становило труднощів. Ви самі вказали на те, як могли це зробити, коли намагалися навести підозру на сера Ендрю Треверса, підкреслюючи його очікуваний візит. Ви нагадали батькові, що у вітальні не ввімкнено електронагрівач, тому там буде холодно, і що для чаювання нічого не готове. Ви чули від інших про виридливий характер судді і про те, що він не дозволяв нікому торкатися речей, якими користувався сам. «Безсумнівно, суддя не впустив би вас до вітальні, а сам пішов би туди, увімкнув нагрівач і поставив чайник. А ви тим часом могли спокійно вкрасти з шухляди столу пневматичний пістолет Еркман. Не знаю, чи спадало вам на думку одразу застрелити суддю і таким чином не дати Вайту зіпсувати справу, але ви розуміли ступінь ризику і розсудливо утрималися від цього». І все-таки ви припустилися помилки, не переконавшись, що Робінсон полагодив західне вікно, як він сказав вам. Після цього ви покинули павільйон і ділянку. Тим часом Вайт розмовляв із вашою сестрою в закусочній. Він не збирався з нею бачитися, це була випадкова зустріч. Але оскільки ухилитися від неї було неможливо, Вайт скористався нею, виголосивши серію погроз проти вашого батька щоб зміцнити свою позицію. Але, на жаль, він переборщив. І так налякав Айду, що вона, повернувшись додому, зателефонувала до поліції. Двом змовникам поліція була ні до чого. Це було надто небезпечно. Вайт збирався бігти до павільйону, переслідуваний одним або кількома слугами, не більше того. Коли Айда вирушила додому, Вайт пішов за нею – і увійшов через ворота для торговців, скориставшись дублікатом ключа. Роздобути ключ було вельми передбачливо, він не міг з'ясувати заздалегідь, що Айда накаже замкнути ворота. До речі, Вайте, ви геть безглуздо збрехали, сказавши, що проникли на територію в її машині. Звісно, ви зробили це, щоб привернути нашу увагу до Айди, змусивши нас цікавитися, наскільки вона невинна в усьому іншому. Опинившись на ділянці, ви почали нишпорити навколо павільйону, залишивши власні сліди.